«Оце так!» Уже відійшовши, супутники знову почули дідів голос. Мабуть, собаці щось казав, а може й лаявся у слід. Петро розвів руками. «Ну-ну!» «Бандеровець!» сказав Микола Пилипович. «Стріляв би!» Професійна стриманість в миті розтанула. Вони не могли дібрати слів, а як твердо вирішили розмовляти рідною мовою, то тільки люто сичали крізь зуби. «Ну, це ж надо, націоналіст!» Під заливав чоло і потоком струмився з-під капелюха Миколи Пилиповича. «Треба було з пістолета шарахнути собаку і напитися!» Врешті сформулював свою думку Петро. «Ага, і діда заодно!» І як це можна? У нас же на Україні люди щирі, привітні. Де ж це таке бачено? А може, тон москаль, пропустив Микола Пилипович. Петро подивився на нього, і в наступну мить обидва весело розреготалися. Гадюка. підсумував, одсміявшись, Петро. Та звідси вже видно було крайні хати. Село і справді виявилось праворуч. Гай ззаду. А попереду, якщо пройти стежкою, височила осока, беручи в щільну облогу озерце, чи то може ставок, чи щось таке подібне. Петро раптом запропонував. «Дивіться, там напевне вода. Пішли, скупаємось». «Думаєш, можна?» «А чорт з ним! Пішли!» – рішуче видихнув Микола Пилипович і ще раз вилаявся. Петро першим звернув стежкою до води. Тепер, коли пересміялись та отримали добру перспективу охолонути, напруга минула і життя знову засяяло приємними барвами. «А ви знаєте, я зараз вспоминаю, то єсть згадую». «Ці матеріали, що нам давали читать, вони нас за дураків держать?» «Що?» – не зрозумів Микола Пилипович, доганяючи. «Я кажу те, що там написано, що дощ ховають, зорі крадуть, що треба голим за борону ховатись. Ося ця галіматня!» Микола Пилипович озирнувся, немов перевіряючи, чи не підслуховує хто. Та ні, поніма, розумієш, ніхто ніколи серйозно цим вопросом не займався. А тепер виясняється, що там є велика, ну, в общем, сила. Знаєш, екстрасенси всякі, колдуни, от і прочухались. А матеріали? Нема ж нічого, нас просто познакомили з тим, що знайшли. «Спеціалісти», – вгідливо зауважив Петро. «Які є? Може, з нашою поміччю будуть лучші?» «А ви вірите у всіх цих екстрасенсів?» Микола Пилипович посміхнувся. «А хто нас спрашує, вірите чи не вірите? Є явище, є общественний резонанс, треба його використовувати». «Використовувати, використовувати», – погодився Микола Пилипович, – «а для начала – ізучити». «Не ізучимо ми, ізучать вони, і щитає знову отставанія». «Ще вже ясно сказав, ми з тобою на самому передньому краю». «Наша справа – добуть сточники інформації». Микола Пилипович раптом схаменувся, очевидь зрозумівши, що забалакався, і закруглив свою промову. «Така от фігня, товариш младший научний сотрудник!» Осока щільною стіною охоплювала береги, та, пройшовши крізь неї, подорожні опинилися на величенькій галявині, вкритій важким прісноводним пісочком. Сам ставок був невеликий, метрів сімдесят у діаметрі, і на диво з чистою водою. Петро кинув сумку і швидко роззувся. Ех, тут можна гуляка купатись, щоб труси не мочити. Микола Пилипович обережно прилаштував свого капелюха на сухій стеблині. Петро рішуче роздягався. Пістолета, який, попри вказівки начальства, знову висів у коборі під пахвою, він ретельно загорнув у куртку і поклав поруч з дипломатом супутника. Микола Шпилипович, як старший за віком, давно вже припинив удавати з себе Джеймса Бонда, а тому зброю, за винятком крайніх випадків, на себе не чіпляв. «Піджака більше не надягну». Тепер він критично розглядав мокрий від поту комірець сорочки. Петро витяг Хостюка зі своїх джинсів. Чорт! Набрався! І раптом закляк з напівзнятими штанами. «Стой!» Він уважно подивився кудись у бік, заправився і зробив кілька кроків. «Ми тут не одні!» Петро підняв з землі бавовняну жіночу сукню, білу з червоними квіточками. «І туфлі ону", підказав Микола Пилипович. «Ага, русалка!» – зробив висновок лейтенант і заоглядався, сподіваючись побачити власницю одягу. Але навкруги було порожньо і тихо, жодної хвильки жодного коливання у соки. «Забувся хтось», – пропустив Микола Пилипович. «Ну да, а сама пішла без одягу. Ги!» Вони продовжували уважно озиратися, проте попри свій професіоналізм нікого не помітили. Петро з жалем резюмував. «Голяка не покупаєшся, прийдеться мочитися». Це є мокнути. Він поклав сукню на місце, ще раз для певності озирнувся, а тоді повернувся до роздягання. А боригени, Микола Пилипович обережно знімав штани, демонструючи смугасті довгі труси. Петро носив модні, білії з кольоровою гумкою. Тубільці він першим ступив у воду. «Тубільці – це що?» «Це те саме, що береге не по-нашому».